Fema Radio Show. Show Show wa Fema Radio Show. Karibu sana katika nusu saa ya kwelimika na kuburudika ukiwa na vijana wenzako hapa studio. Mimi Rebecca Giumi. Mohamed Vumbagu karibisha katika show ya kijanja show kubwa ya Fema Radio Show ambayo inaleta kwako na Femina. Lakini tukishirikiana na wadau wetu nguvu Taha ACT ambayo Agriculture Canton of Tanzania pamoja na Best Dialogue dona sababu Fema Radio show inakuja je Safi kabisa habari za mwasiku mengi mengi sana <laughs> Masiku mengi wapi bwana wiki iliyopita tulikuwa pamoja we Mohamed au wiki ya wiki hapa yote hii eh. mpaka leo <laughs> tafarali <laughs> mzima lakini ni muma mimi kabisa naona nona nona nona, nona e. mboga mboga na na matunda kweli eh e. safi kabisa e. muhammed anatukumbusha vizuri kabisa uh, katika fema radio show safari hii basi tumekuwa tukizungumzia masuala mazima ya kilimo cha mboga mboga na matunda na leo basi msikilizaji kijana mwenzetu tutakaa tunaangalia swala lingine ambalo ni kanuni na sera Zaki Kwa kiasi gani basi zinamuathiri mkulima na kwa yeah. kiasi gani Na tukizungumzia ya sera na kanuni za kilimo ndio mm kujitafahamu -hmm. mpaka kipindi. kushapata picha kwamba nini ambacho tunakidadavua mm -hmm. kwa siku kupitia jembe pale, mm -hmm. lakini pia tuko tunajipange, tutakuwa na maoni ya watu mm -hmm. sasa hivi vox pop lakini vile vile tafahamu husiana na za shamba katika safari nzima ya yani Radio show. Safi kabisa. Na kwa kwanza basi twende tujiunge na wetu Felista Madasi, yeye yeah, Ilula, Iringa. Ame zunguka bwana akiwauliza uh, wasikilizaji wetu kuhusiana na mada yetu ya leo. Tujunge na Felista Madasi akikusanya maoni ya wananchi kutoka Iringa. kile kufanya hivyo wanapangiwa bei sasa kwa kupangiwa bei kule wanauzwa wanapanga bei za chini sana sasa wakishapanda bei za chini inakuwa ngumu ule mkulima kufidia zile gharama ambazo mezitumia kule shambani ndio maana wanamwapa kupita njia za panda ili kwamba yamkini asipoteze hela nyingine kwa kuwalipa ushuru na vitu vingine ili waweza hata kupata faida kidogo kukivi kwa ajili ya familia kama nimepokea ya amepanga ni ni kwa ni niko nini kwa kulima wanapitisha kutisha mazao yao nchia za panya wapelekapo kwa mazao yao sokoni ni ripoti kutoka IRFC ni ni referensi ya maasi wa Irula Federal Club wa Kusuria Unasikiliza Fema imekuwa poa sana. Asante Felista kwa kazi nzuri kabisa. Alikuwa akikusanya maoni ya wananchi kuhusu na sali yetu la leo ambayo ilikuwa inauliza ni kitu gani kinawafanya baadhi ya wa wakulima kupitisha mazao yao njia za panya wapelekapo mazao yao sokoni. Nafili tutakuwaumesikia. Lakini kama pia nawe una maoni msikilizaji wetu usisite. Tumie kupitia namba yetu ya 0753 003 Yep na kuna ambio tembea uone mengi. Sasa moja hivi inaitwa Mufindi lakini kuna sehemu inaitwa Bonde la <laughs> Matunguru. Kama, eh, vitungu. Vitungu. Kwa Kwa matunguru ndio nini kwanza? Kwa matunguru, vitunguu. Sababu ile bonde wanalima vitunguu. Yaani bonde zima. Kwa maunguru ni nini? Luga luga Kiluga. gani? Ni lugha watu wa Eringa. Eh ama Sasa ndugu yangu ileenda paka Eringa ujauliza afu Muhammad unajua unakuwa unaniangusha. Kwa sababu kuna mhanga mingi. Sasa sasa tutaanza <laughs> <sasa, sasa>, <laughs> <laughs> kuzungana magabila utaweza unataka kutambika. Utakutambika basi kule nikakutana na mtu mmoja aitwa Rosie Lango ambaye yeye ndio jipange wetu leo akilitoa kwako na Felista Madasi moja kwa moja kutoka bonde la matungulu hadi Fema Radio Show Fema Radio Show Dio show yakikijanja show yakikijanja jipange pange pange the <laughs> Shamba baliwa kwa leso desha serikali atempema shambani sio kukaa ofisini kwa pamoja na amboree wa kwa mdalwa jipange jipange ni maoni yako kwa serikali hawa pungasea ruhusa kwa lesha wa sera na kanuni zitamekaza serikali na sekuriti na mkulima ili kushinikiza mkulima serikali itunge sera zozomo kushasha ukulima kwa mfano wa wanashamba hapa kwae karibu na wakulima na kuatembelea mashamba mwao. ili kutoa mafunzo ya kilimo vile vile za mazao mazuri zipatikane kwa bei nafuu zipatikane kwa urahisi kingine kwa mfano hodza na zi kwa wakulima ni mpya mfano mjengo Inachukua miaka mitatu kuweza kumfaweshisha mkulima kwa hali hiyo elimu ya kwanza kwa wakulima kabla ya kisha hiyo ngole la hongera fima show D -D dio show basi safi kabisa felice madase ambaye ametuletea jipange wetu leo kutoka pale bonde la matunguru tukashuka tukapanda kutoka pale vilani mufindi na rosingilangwa Amba amezungumzia masuala ya changamoto mbalimbali amezungumzia harakati na mambo kadha kadha wanayofanya katika kilimo hususan kilimo cha mboga na matunda ulifanivia kwenda kwenye shamba lake tulikuwa shambani ukatunaonyesha hapa mpaka safi yeah, kabisa. Yeah. Da, unajua yaani mimi kipi, kipindi ninachopata nafasi hii kuwatembelea wakulima, mm. nikaona mashamba yao. Yaani kama hauwahamasiki una tatizo. Nimerudi mimi yeah. nimehamasika zaidi kuweza kulima lakini nimechelewa kwa vongozi meishi, inabidi fanye kimoja <laughs> kumwagilia. Unaoona yeah. ndio yeah. kwenda kwakwambia bwana, umwagiliaji upo, Mohamed nakuaje? Yes, safari hii basi msikilizaji tujiunge na rafiki yetu bwana Ishi, yeye yeah, yeah, ana kampeni yake inaitwa hii Foshi. Yeah, yuko hapa kuwahamasisha wasichana zaidi. Tumsikilize bwana Ishi akiwa na mtoto wake Tunu. Vukaju. Pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa. Hey. <laughs> mwaka wangu wa kupiga pesa. Hey. <laughs> we Tunu, hebu niletee ufunguo wa stoo mara moja. Eh! Hey. hapo uo, uoni juu ya meza, lete haraka, fanya haraka wewe. Eh, we. hey, Haya. Kutu kutu kutu Mbona haya matenga ya bilinganya yamebaki huku? Ina mjomba Mapunda hakuyaona? Ah, eh? Ngoja mpigia simu. Ngoja nimpigie simu. Eh. Hey. Hey, eh, simu inaita. Inaita. E hey, mjomba mjomba mjomba. Sasa mjomba, mbona umeasahau matenga ya bilinganya hapa store? Unasema? Mzigo ulikuwa mkubwa utayarudia tena. Aha, safi safi. Piga kazi. Eh? Wamekuzuia kwenye kwenye Wame kwa misingi gani? Ushuru? Ushuru gani tena jamani? Ee ebu, ebu waonyeshe hizo za ushuru wasukubabaishe. Wanasema unataka ulipie tena? Ulipia tena kasema nani? Imeandikwa wapi? Na kwa misingi gani? Aa, nasema hivi wasikubabaishe ngoja ngoja nije aya ha, ha wana gani kama sela ya kilimo nimeisoma vizuri na nimeielewa eh hey, watu wachache waoje wakazuia maendeleo yangu wetunu nisubiri hapo hapo naenda kupambana nao wanieleze hii sera inayofaa mimi ni hii hii au wana sela yao ya mfukoni na ukanjaja wao wanafikiri kwamba kila mkulima hajasoma hajui kudadavua sera aya Wukaju Yes, huyo alikuwa ni rafiki yetu bwana Ishi ambaye yupo kwa hii for she safari hii. Lakini vile vile nimeenda na vina eh. Uh, hii for she safari uh, <laughs> Sasa basi yeye amezungumzia masuala ya kujipanga vizuri. Ameshajipanga, yaani kama anakomba abahatishe katika maswala ya kufanya kilimo. Kibali ya nacho, chakufanya uh, ushuru analipa kama kawaida, ubora wa bidhaa, nao Safi. na vitu kadha wakadha ambavyo ni natakiwa kuweza kuwa navyo kama mkulimo ambaye anajitambua wa kisasa sasa. Zari. Na pale anasaidia, na lakini na kwango mapunda <laughs> kupeleka bidhaa. <laughs> eh? Safi kabisa. Msikilizaji yote ndo bwanaishi, lakini muda huu hapa tunaenda kujiunga na jembe wetu wa leo. Na kumleta jembe wetu wa leo tunaye reporter wetu Sebastian Mhongole akitokea Ilula FDC. Yeye yeah, anamleta jembe wetu wa leo ambaye ni Alan Ngakonda, msimamizi kutoka Rudi Iringa. Anazungumza zaidi na mada yetu ya leo, kanuni na sera za kilimo. Pa Panda ubora, vuna hongera. Jembé, jembeni. Jembe jembeni msikilizaji anapenda kujua sera kanuni sekta kilimo kifupi serikali kwa jembe ni. jembeni jembe jembe jembeni Jembe jembeni Jembe jembenini jembe jembeni jembe, jembe jembeni nyembe, jembeni show show ya janja jembe hivi jembe vizuri kabisa <laughs> unajua jembe likitifua eh, likaweka mashimo wewe <laughs> yako kuupanda ah alafu nafukia kidogo mashimo mashimo ukiongea sana kama <laughs> Tunaburudikaje? Uh, kikubwa sana eh. ni kwamba Sha akiwa hapa halafu eh. Lava lava, hivi ni lavi and lava lava. Eh, lava lava. lava Asa lava. la lava lava ya. Lava nani. ya mpenzi lava ya ile kitu ambacho kinakaribia ah, kuwa nani. Okay. Eh. Basi huyu hapa ni Sha na lava lava. Katika burudani ya leo. show. Lamu na karatasi, batan na bidole sema na fema. yes ni muda mwingine wa kusema na fema, sehemu ambayo msikilizaji unapata nafasi ya kusikia sms yako kwa maana ya ako, ujumbe mfupi ambao umetuma kupitia namba yetu ya 0753 00300 moja na nina nyingi sana hapa ambazo zilijibu swali la wiki iliyopita lakini zingine ni maoni tu ya kawaida. Ah naomba nianze na wa kwanza huyu anasema namna ya mkulima kuboresha mazao yake. Kwanza zingatie kilimo bora cha kisasa, pili kupanda mbegu bora kwa nafasi inayotakiwa, tatu atumie mbolea inayotakiwa, nne atumie dawa ya kuwa wadudu na kukinga magonjwa ipasavyo. Lakini pia palizi kupailia mapema inavyotakiwa, na mwisho kabisa mazao ya kiiva kuvuna mapema na kusafirisha sokoni kuuza au nyumbani kuhifadhi eh haya message ya Aaron Ezekiel wa Tabora wilaya kata ya Kitangili Moyofuke eh? <laughs> hii location imekaa vizuri kabisa huwezi kupotea asante sana Ezekiel kwa kuongea na Fema Radio show huyu uh, hapa hajataja jina lake lakini message yake nasema mkulima um, anataka kuzalisha mazao bora ambayo hayataathiriwa na wadudu vile vile hakikishe mazao yamefanywa processing haya eh? Na mazao yanatakiwa yafungashwe katika vifungashio vya ubora halisi. Asante sana kuzungumza nasi lakini ukutajia jina lako. Ah wewe mwingine ya kwanza kuangalia bei za mazao msimu huo, pili kuyahifadhi sehemu salama kabla ya kuyauza, tatu ulizia bei za mazao sokoni na nne na mwisho paki mazao yako tayari kwa kuyapeleka sokoni kwa ajili ya mauzo. Anaitwa Amos Joseph kutoka Arusha. Na hao basi ndio waliozungumza nasi kwa leo lakini kama kawaida mshindi kwa wiki hii basi si mwingine bali ni Flavian Kabedi. Flavian Kabedi hongera sana na wewe basi ulijibu swali letu kwa kusema mkulima anatakiwa kuzingatia yafuatayo mkulima ahakikishe kuwa ana soko la uhakika ili aweze kuuza mazao yake kwa urahisi pili ni muhimu mkulima awe kwenye kikundi ili aweze kupanga bei yenye tija na tatu ni vyema apange bidhaa zake kulingana na ubora na size ya mazao yake na nne ni muhimu aweke dawa ili kuzuia kuharibika kwa haraka au kusindika mazao ili yasiharibike. Na wewe basi Flavian ndio mshindi wetu. Tutawasiliana na wewe tujue ni jinsi gani utaweza kupata zawadi yako. Lakini wewe pia msikilizaji unaweza kuwa mshindi kwa wiki ijayo. Wezijua au vipi? Ni rahisi sana unajibu swali letu la wiki hii. Na swali letu la wiki hii basi linauliza Ni kitu gani kinawafanya baadhi ya wa wakulima kupitisha mazao yao njia za panya wapelekapo mazao yao sokoni? Na kujibu swali letu basi andika neno radio acha nafasi jibu swali letu kisha tuma majibu yako kwenda namba 0753003001. Usisahau tunapatikana pia Facebook tembelea ukurasa wetu pale Femina Help 1169 bila kusahau tuko Twitter at Femina ya kijianja. Sawa basi huyu alikuwa ni Rebecca Giumi. Sijui jina la wapi hilo. Amefanya nini? Alikuwa anazungumza, na watu kupitia eh, SMS ambazo umetumia hapa studio. Lakini vile vile pia wasa huu hapa basi ni wakonda uh, wa kuweza kupata uh, mishe za shamba au sio? Kuweza kufahamu nini ambacho kimejiri shambani, harakati na maendeleo ambayo yanafanyika huko tunayapata hapa. Lakini tutakutana leo na J Tengia James Asenga ambaye ni mkulima wa mboga mboga na matunda kutoka mkoa wa Niringa katika mishemishe zake za shamba Tengia James Asenga na mishemishe za shamba mishemishe za shamba مش مشه ذا Mishimishe za shamba Fema Radio Show Dio Show ya Kijanja Bwana daa kuna aka wa nyanya aiseo leo Tanzania bwana tumebarikiwa maneno mimi napenda sana hii sana uh, kwa mishemishe nzuri kabisa tumeelimika lakini pia tumepata neno jipya eh, lakini kutukumbusha tu leo na ya kanuni na sera za kilimo na jinsi gani basi zinamrahisishia mkulima zake za kilimo au zinambana eh, mambo mengi sana lakini kusema moja ni kwamba umefika wakati sera na kanuni watu ambao wako nyuma ya hizi sera na kanuni wazingatie namna ya kuboresha mazingira ili wakulima waweze kufurahia kilimo chao. Lakini vile vile peo kizunguzia sera, mm. mimi mkulima wa huko ndani ndani huko. Labda ndio nimesha saba, 7 mm. la mikoloni kipindi hicho. Sisi sera hizi. Kwa hiyo ni vyema basi angalau kwamba elimu iweze kutolewa zaidi kwa wakulima, yeah. kule katika kabisa. Kule kabisa katika kiini mm. uh, ili waweze kufahamu. Kwa sababu nyingine watu wanakimbia hivi kizuizi na kupitisha njia za panya kwa mm. sababu labda haona ufahamu yep. anaona yeye akitoa hela yake pale kwenye kizuizi bado njia nayo pita mbovu maji yanaona kwa hiyo haoni kama kuna msaada lakini vile vile usizunguzie kuhusu maji usizunguzie kuhusu mm. nini vizuizi hivi ambapo umezunguzea mm. sasa hivi kabla tujaenda katika masuala mengine mm. nikomba viko vingi sana mm. kwa sababu labda kijiji kimoja kina vizuizi vitatu wewe gari yako ya mazao yale yale ambayo umelipa katika vizuizi cha kwanza utalipa katika kijiji cha pili na kijiji cha tatu mazao yeah. yale ya mara nyingi unakuta katika kila wilaya hmm. inakuwa ina kizuizi na tunajua yeah. hizi hela zinaingia kwenye wilaya husika. Yeah. Nisurudie maneno ya jembe jembe yeah. eh, lakini cha msingi point yako muhimu kabisa ni kwamba hivi vizuizi hem tu virudie tena. Tuviangalie. Ah. Eh kuna ulazima wakuwa na vizuizi vinne au vitatu kwenye mkoa mmoja kati mkulima ni huyo huyo mmoja na natoka kwenye mkoa huo huo huo inakuwa haina maana au vipi jamani tumepiga poroja sana hapa mwisho lakini kuonyesha tu na sisi somo leo tumelelewa leo tumelelewa leo lakini pia tumeshirikishi kwenye ukulima yes kabisa kabisa. Ulikuwa nami Rebecca Giumi hapa studio tukikuletea Fema Radio Show ile iletoana Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue ACT pamoja na Taha. Alafu baka pia voko ya kiume hapa ilikuwa ni Mohamed <laughs> Mvumbagu akimsupport Rebecca na kusupport <laughs> Fema Radio Show iweze kusonga mbele. Safi kabisa. Mpaka wiki ijayo basi. Tunasema tushika jembe, ingia shambani, Fanya kilimo bora. Comment leo yako. Inshallah. Bye. www.feminahip.or.tz